Saúdos de novo dunha servidora, Tania Alonso Comezamos a nosa segunda hora de contidos na Radio Municipal do Porriño E facémoslo coñecendo mellor unha banda da zona da louriña chamada Turres Band E por iso temos no noso estudo a dous membros, son Gustavo Barcia Hola, bons días E tamén Gabriel Porto, bons días Bons días Bueno, eh, normalmente, cando non está bandanteira banda anterior aquí na nosa, no noso estudo Pois falta un membro, dous, incluso catro Pero non, aquí faltan dez membros É verdad Ni máis ni menos, porque sodes des doce en túres van Vamos a tamén a saudálos dende aquí, dende a radio Xa que non poden gostar, pois bueno Saudámos a Rubén, Diego, Javi, Moisés, Gustavo, Manu, Frank Richi, Camilo e Xema eh, Ahora gostaríame eh, Facer referencia a algo que vin No vosso Facebook que me fixo moitísima gracia Que a vosa definición eh, Na vosa página poñedes Tours van é un experimento sociolóxico sen precedentes que se dá ao polo ano 2001, cando os 12 mellores músicos de todos os tempos decidiron innovar e dar un paso máis. Explícademe isto, por favor. Ah, iso é ser moi moi honesto. <risa> Humildade, humildes. A ver, por que se ve aquí sodes un grupo pois pues, alegre con humor, non? Si, sí, eso sempre es por diante. É <risa> es o único que temos. non? <risa> E daqui tamén se extrae que comezastes no 2001 Xa hai bastante tempiño Si, sí, xa fai tempo hmm. eh, O seu estilo é eh, un estilo peculiar Como o dí aquí, non innovar Vos eh, pois pues, combinades aí Uns sonidos, un percusión Vento, e eh, logo pois outros estilos Contad un pouquiño que ale vos o estilo Deña, Gustavo, adiante <risas> <risas> oh, es que, Vaya pregunta, que iso casi é imposible o sea, no Por má simple razón É que nos facemos todo O sea, non hai un estilo definido No tanto podemos facer ska, jazz, bandas sonoras Charangueo o sea, Hasta tocamos nunha procesión Nos adaptamos nos adaptamos. Ahora tamén eh, Temos hasta cantante Facemos algunha peza cantada Claro, porque vos en principio eh, eran basicamente música instrumental sí. E agora tamén tedes Alguna canción con voz Quen pon esa voz? Cabaleiro eh, e Camilo uh -huh. Sodes todos homes. Sí casualidade ou non? Eu penso que non: <risa> Bueno falando un pouco do vos estilo tedes um, un estilo chamado muñeira es K que iso da muñeiras k: Eu experimento máis dentros moitos que facemos que con calquer tema que collemos que a veces bueno algúns podían pensar que queto destrozamos <risa> Nalgún Na, destrozámos É <risa> nada, pois é un, pois é unha muñeira. Eh, que acollemos pois de, da banda de música porque todos vimos da, da banda de música, a maioría deles de, da banda de Torroso. Eh, nada, pois íxemos apurala, facer cambiarlle o ritmo pois a percusión e eh, apurala e facela ritmo ritmo osca, ritmo máis máis alegre. Sabe por si unha muiñeira xa é alegre, pois Mesca, a veces que non nos dan as manos para pa tocar os pistóns dos instrumentos que instrumentos tocas? a ver Gustavo, que tocas? eu toco quizá o instrumento máis grande e pesado despois dun piano de cola que é a tuba o baixo. eu realizo o baixo da agrupación ou a trompa que é o máis enroscado de todos se os tiramos debe ser o máis largo de todos os instrumentos de vento metal e tocando vexo que quedase en aire Un veces talvez sí. si. Custa moito tocar esos instrumentos a ritmo desca O ritmo de muiñeiras ca o que faga falta. Mm. é como en todos, o sea, é acollerle a práctica. Todo depende do, do batería, do Richie como leve o ritmo. Se si vai demasiado rápido, pois a veces non che da tempo a, a respirar, non? Pero pero bueno, estamos estamos acostumados. É Richie que marca o ritmo entón. Si. Sí. Bueno, e como vos puxestes entonces 12 persoas, de, de acordo, antes creo que incluso erades máis, eh, para formar tu band? De acordo, ainda creo que non estamos. Pois <risas> <risas> pues, a verdade é que, como todas as boas ideas deste país, naceu nun bar. Eh, no, realmente non naceu de 12 persoas, senón creo que eran 4, 4 ou 5, que estaban nun bar e... Eh, E como dixe antes, Gabriel, como vimos todos, de, ou a malloría vimos de banda de música e eh, Somos todos compañeiros, nos conocemos a malloría de moitísimos anos Pois nun bar, se a idea de, de como no centro cultural fanse de festivais, eh, cada ano e tal Pois se a idea de, de por que non montar un grupo E o centro cultural está no, no recinto de festas de Torroso que conocemos como Torreiro ou Turreiro e dixeron, bueno, a banda do Turreiro, pero iso non é o mi comercial <risos> dixeron, en inglés, en inglés, de Turresman iso vende, iso queda precioso <risos> e naceo así, despois nos liamos ali todos eh, hasta hoxe, que dicir que hai grupos que de catro persoas que non duran os anos xuntos non salvamos levamos pa once doce e sí. ben avenidos <risos> urdiar máis que outros iso des todos da zona, porriño mos, por aí, verdade Sí Salvo Frank que de, de Salceda, Salceda O resto so, todos somos de, de Mos Bueno, e un que é de Cabral, de, de Vigo hmm. E xa vos coñecía O algún se incorporou que lle Entre o seu proxecto Ese apuntou así un pouco Non, xa, xa nos conhecíamos prácticamente todos sí. O Frank deu ser último en, bueno, no, chema, chema, chema. Chema. Sí, o último Xema, Xema Si, bueno A verdad que variaron Alguns membros, empezamos Empezamos algunos, algunos fueron adeisando, eh, fueron entrando. Pero nos conocemos todos, porque los músicos, no eh, sé, nos conocemos todos. <risa> para uh -huh. bien o para mal, sabemos sí. todos unos de los otros. Uh -huh. eh, durante todo este tiempo que elevades con tu de o Svans, tocaste por un montón de sitios, festivais, festas, salas de concertos. ¿Algún que recordes de ese especial? O que, varios. Yo eh. acorde a la procesión que hice. <risa> <risa> Pero claro. en Louredo, ti non te acordas, pero fixemos unha procesión. Claro. Eh, pois pues a min vem me a mente cando fomos ao festival de Segovia, cando estuamos en Cataluña. é eh, sí. eh, eh, Por exemplo, é curioso que tocamos máis por, por fora da provincia de Pontevedra, sobre todo festivais, que na propia Pontevedra. Uh -huh. E porque se ve tamén fora de Galicia. Como a xente de fora de Galicia ve a vosa música? Que vos dín? Eh, bueno, aquí somos coñecidos como charanga, pero fora xa máis... máis unha brass band, ou... <risas> o, o fanfarria, sí. Bueno, nosos festivales que fomos fora eh, eran festivais de, de, de bandas así, similares a nos. Uh -huh. Entón, poi, bueno, pues, bueno, eh, tampouco non... si sí, destacabas, porque cada un dentro do, de ser todo ben, eh, bandas de vento pues cada un ten si sí, un pouco o seu estilo, pero... Pero, bueno, xa o sea, non chamas tanto atención como aquí, que non hai tantos tantos grupos como a nos na Comunidade de Galega, non? Uh -huh. E o próximo concerto que tedes é no Bar Liceo, aquí no Porriño, Cerquiña, verdade? Sí. Tocando na casiña Sí. Que tal, xa pues estáis es... preparados? Para... Porque vos tocades sobre todo en verán, primavera-verán, e logo en datas sinaladas como Carnavais ou Nadal. Sí. Sí, no, no Liceo, eh, levamos varios anos eh, indo, pois, pues, Iso, unha, facendo un concerto ali e eh, eh, bueno, estamos encantados de ir porque parte de, de estar ao lado da casa, sempre poden vir moitos familiares e eh, amigos entón, pois, pois sí, sí sempre eh, os roupa un poquinho máis, a, verdade? asuda moito, iso ademais, creo que estás preparando un novo proxecto, un novo traballo eh, non, non. non sacamos un eh, fai un ano un ano medio, non? sí Sacamos o, o que foi o segundo disco A última verbena Sí, ahora, pues nada, de momento estamos eh, pues, presentando un pouco ese disco Ainda eh... bueno, eh, E facendo algunhas cousas novas sí, pero... Que xa temos contratado unha actuación no País Vasco en, ah, eh, sí. eh, temos mm. unha, Nos chamaron para ir a un festival Tamén así de fanfarrias e tal de, no País Vasco Que Xa, mm. está, xa, xa está cerrada, xa vamos para ali <risos> Bueno, e aquí decir que en que quiera escutar ben a vos a música, a coñeceros mellor, ver tamén incluso tres videoclips e todo, pois pues, teis unha página de MySpace, verdade? Eh? Eh, sí, pasa que non sei como... Non a levas, no, claro, son tantos no. que cada un leva un poquinho unha página. Claro, aquí, aquí sí. o, informático o, informático o informático... Sería Manu. En Manu, sí. Bueno, pero temos página... Sí, ahora él mismo está traballando na página web, que, bueno, esperemos que en breve este lista para disfrute de todos. Uhum. Bueno, pois xa para ir terminando non sei se quer desencadir algo máis Eu animo a xente a que escuite, que non coñeza que escuite o, o grupo e eh, eh, aqueles que queran contratalo pois que se poñan en contato con nós que nos encantadísimos de, de ir a tocar. Claro, que se ponha en contato. Dicimos que tedes eh, Facebook, Turres Van, tamén ese MySpace. E nos despedimos graciñas por acompañarnos Gabriel e Gustavo. E nos quedamos escoitando un pouco da vosa música, vale? Vale. <todora. Ata todora. Próxima. Hasta a próxima.